Pista 2. Când iarna se făcut primăvară și primăvara însăși început să-și croiască drum, beznea prin care avea de umbrat încoace și încolo se împuțină și ea din ce în ce. Nu trecu mult și nu mai era întuneric decât atunci când ieșea din șură de-a de cu grijă, pipăind încetişor cu piciorul să covoare din magazia de hamuri unde își avea culcușul, o saltea de paie și o pătură și întorcea spatele lungii siluiete nedeslușite aștenute la pământ acasei, în care voiajurii comerciali din seara trecută sforăiau pe pernele paturilor, pe care acum învățase să le facă tot atât de bine, ca și Mrs. Little John. Când venea aprilie, era geana de lumină zodiacală precedând zorile străvezie subțire, în care putea totuși să se vadă, să-și dea seama că e o entitate solidă, palpabilă, vizibilă, care luase locul senzației inconsistente de teroare fluidă și crispantă, când se simțea singur și înspăimântător de liber, în ostilitatea fundamentală și indivizibilă. Acum, astea trecuseră. Acum, teroarea dăinuia doar un moment, cel de după geana străbezie prevestind aurora, secunda timpului în care prindeau de veste păsările și animalele. Clipa în care noaptea, în fine, se pleacă în fața zilei. Atunci, începea să se grăbească să alege, nu ca să ajungă mai repede, ci ca să se întoarcă mai repede, pentru că nu-i mai era teamă. Calma cum în vizibilitatea crescândă, evolunt de la genușiu, prin galbenul ciuboțicii cucului, la aurul pur al dimineții, de pe fruntea colinei de la orizont, ca să coboare în ceața de pe malul gârlei, să se lungească în miriadele de fire de iadă înrourată, trezindu-se la viață și să asculte cum se apropie. Apoi o auzea, coborând malul în ceață. Asta nu era decât de-abia după un ceas sau două sau trei. Zorile erau goale, erau o clipă doar, până nu venea. Apoi o auzea și rămânea mâiat în iarba udă, senin, mai bucurie, ascultând cum se apropie. Îi simțea mirosul, îmbibat în toată ceața. Aceleași mâini, înfoliate ale brumei care rânecau de-a lungul coapselor lui ude, cum sta lungit cu fața în jos, jucau și pe pântecele ei perlat lat și îi modurau pe amândoi undeva în viitorul imediat, gata însoțiți. Nu se mișca. Zăcea întins în mijlocul deșteptării grăbite a vieții minuscule, mișunânde a pământului, firele nemişcate de iarbă grele, de apă încovoiate în ceață, în fața curbelor negre încremenite ale echipului său și de-a lungul parabolei fiecăreia. Orice strop de rouă alunecând încet, cuprindea într-o amplificare miniatura trandafirie a zorilor, aburirea și chiar gustul bogat, greu, cald, al mirosului de șură, al mirosului de lapte, prezența femelei imemoriale. Auzea fiptul lent și prescăitul sorbit al ridicării fiecarei copii de, stropind calm și hotărât noroiul lipicios, invizibilă încă în ceața răsunând de coriști nupțiali. Apoi o zărea. Goanele subțiri lucitoare ale dimineții, ale soarelui goneau ceața și o dezvăluiau dreaptă, bălaie, perlată de rouă, înfipte în apele răspirate ale vadului, suflând în apă răsuflarea deasă, caldă, grea, plină de lapte. Și cum sta culcat în iarba udă, cu ochii orbiți de soare acum, se tăra rostovălindu-se încetișor, de pe un șol pe altul, cu un geamă gros, răgușit, stins. Pentru că nu se putea împreună cu ea câte ziua de mare, și dimineața, și la prânz, și seara. Nu că ar trebui să se întoarcă la lucru. Nu era nici muncă, nici trudă, nici dezgust muscular sau spiritual de neînfrânt, de luptat împotrivă. Ziua de ieri exista, nu exista ziua de mâine, astăzi era o simplă uimire placidă, Virginală în fața mormanului de gunoi și praf strâns în fața mături, în fața furilor netede și slobite, sub anumite mișcări rememorate ale mâinii, rutină înrădăcinată, nu plicticoasă, o mână fermă, blândă, irezistibilă și o voce care îl stăpânea și îl strunea cu voieșie și bunătate, așa cum se dresează și se domină un câine. Era pentru că nu putea merge mai departe, încercase. Era a treia oară că stătea acolo lungit să aștepte. Ceața se spulberase și-o văzuse și de data asta nu mai exista nici ziua, nici astăzi măcar, nici paturi de făcut la care să se întoarcă, nici mână, nici voce. Repudia fidelitatea și chiar și deprinderea. Se ridică și se apropie de ea vorbindu cu mâna întinsă. Ea și înălță capul și îl privi și urcă pe malul celălalt, ieșind din apă. O urmă coborând până la la atent și început să traverseze ridicând mult piciorul la fiecare pas, gemându ușor, insistent, preocupat să nu-l sperie și mai mult. Căzut o dată cât era delung în apă, fără să facă vreun efort de a se feri, dispărând cu totul, țipând tare o singură dată, ridicându-se, apa curgându-i și roaie, trăgându-și respirația să țipe din nou. Dar-și oprit țipătul și în schimb îi vorbi și să cățără pe mal, apropiindu se din nou de ea cu mâna întinsă. De data asta i-a fugit, alergă o bucată scurtă și se întraze cu capul plecat. Se răsuce în loc și fugi din nou, înainte ca mâna lui să apuce, puce, atingă, el după ea, vorbindu-i, rugându-o, alintându-o. În cele din urmă, i-a trecut un goană pe lângă el și se duse înapoi la vad. Alerga mai repede decât putea alerga el. Alergând, gemând, privea goana inutilă a picățelelor de umbră, forma indemnă a iubirii lui, cum traversa din nou gârla și urca poteca galopând, ca să se oprească după o vreme să pască din nou. Nu mai gemea. O un în grabă spre gârlă și început să o traverseze, ridicând mult, la fiecare pas, piciorul afară din apă, ca și cum s-ar fi așteptat de fiecare dată să dea peste ceva solid sau poate numai neștiind dacă va da sau nu. De data asta nu mai căzut. Dar îndată ce urcă malul, ea a pornit din nou de-a lungul potecii, nu galopând de data asta, ci parcă ar fi chipzuit, așa că din nou trebuie să alerge, pierzând din nou continuu teren, gemând din nou acum, cu o stupare insistentă, Dezorientată, dar și alarmată Ea se întorcea tot pe poteca Pe care venise în dimineața aceea Și în toate celelalte dimineți Probabil că el nici nu știa Nu era deloc atent mergea Nevăzând nimic alt decât vaca Poate că nici nu-și dădea seama că ajunsese la curte Nici chiar atunci când ea o străbătu Și intră în staulul Din care ieșise abia de un ceas Cu toate că în general probabil că știa De unde vine ea în fiecare dimineață Pentru că știa aproape toate împrejurimile Și niciodată nu se rătăcea în întuneric, lucrurile își pierdeau conturul, dar nu își schimbau locul și aranjamentul. Poate că nici nu era conștient că intrase în grajdul ei, ci doar că în cele din urmă se oprise, că în cele din urmă nu mai fugea, pentru că imediat își opri geamătul insistent și alarmat și intră după ea în staul, vorbindu-i din nou, numurându-i și o atinse. Poate că își dădu seama nu că nu mai putea, ci doar că nu mai fugea. O atinse din nou cu mâna, cu glasul slab și infometat de văgăduinți. Apoi zicea întins pe spate, copitele ei băcănind într-una în scândurile peretelui alături de capul lui și apoi câinele deasupra lui, și -o clipă după aceea omul, îl trăgea brutal în sus de pala cămășii. Apoi era în picioare și Houston tot îl mai ținea în de cămașe și îl înjura, cu ceea ce el nu-și putea da seama că nu era furie, ci mânie exasperată. Câinele era la câțiva pași pândind. Aic, hash Mop," zise el, aic hash Hai, dracu, să te ia, făcu Hustin, înjurându și zgâlțăindu-l. Cară-, te îi zise. El, făcu el către câine. De la afară, hei, ușurel, acum. Acum alătră câinele la el. Nu se mișcase încă, doar lătrase odată. Parcă ar fi făcut buh și încăgemânt. Îndecând să-i vorbească omului cu ochii lui dezolați, se îndreptă spre partea încă deschisă pe care de-abia intrase. Câinele se mișcă și el din loc acum, exact în urma lui își se ochii privind staulul vaca, încercă din nou să vorbească omului din ochi, gemând, bălos, când câinele lătră din nou la el odată, făcând un pas înainte, nu mai mult, la care îi arunca o privire îngrozită și o zbughi, alergând spre poartă. Câinele lătră din nou de trei ori, una după alta, repede, și atunci nerodul urlă cu glas răgușit, nenorocit, fugind, bucile lui mari dezgustătoare, mișcându-se într-un fel de abjectă de deșelare desnădăștuită. He, las-o mai încet acum, strigă după el Houston. N-a auzit. N-a decât picioarele câinelui în urma lui. Alerga greoi, mugind. Așa că acum nu putea merge mai departe. Putea să stea lungit în iarbă și să o aștepte și să o audă și pe urmă să o vadă după ce se împrăștie ceața și asta era tot. Așa că se ridică din iarbă și rămase în picioare, legându se ușor într-o parte și în alta, scoțând un sunet slab, gutural. Apoi se întoarse și urcă dealul, împiedicându-se puțin, pentru că ochii mai erau plini de soare încă. Dar picioarele de scult se deslușeau praful drumului și, dacă ajungea pe drum, iar începea să fugă, grăbindu-se gemând încă, umbla scurtându-i se praf înaintea lui, cu soarele urcându-se pe cer în spate, uscându-l praful de pe salopeta udă. Și așa, înapoi acasă, l-a deleticat odăi la paturile nefăcute. În curând va mătura iar, oprindu-se din când în când, cu un sunet răgușit de stupare și mărăciune de necrezut, apoi privind iarăși cu imire calmă și contemplativă, grămada mereu mai mare de praf și gunoi, adunată înaintea măturii, în continuă mișcare. Pentru că și în timp ce mătura o vedea încă, bălaie printre umbrele purpurii ale pășunii, nu plantată în mijlocul verdelui fraget supurant, ci parte integrantă din apogeul concentrat al primăverii, împodobită de ea cu ghirlande și cu nunii. Era sus, mătura, când văzu fumul. Își dădu seama exact unde era, Pedeal. Pedealul acoperit de rogos și mărăcini, de dincolo de gârlă. Cu toate că la trei mile de acolo o vedea dând îndărăt în fața flăcărilor, mugind. Începu să alerge pe loc, cu mătura în mână. Alerga izbindu-se de perete, de fereastra înaltă și îngustă, prin care văzuse fumul și prin care n-ar fi putut trece, chiar dacă ar fi putut sări cei șase metri până la pământ, cum ar fi putut face un fluture sau o păsărică prinsă în cursă. Dar în fața lui era ușa coridorului și alergă într-acolo fără să se oprească și ieși cu mătura în mână încă și alergă pe coridor spre scări, când îi apărut în față din alt dormitor, Mrs. Little John, și-l opri. Ascultă, Isaac!" zise ea. Ascultă, Isaac!" Nu ridicase tonul, nici nu-l atinsese. Și cu toate astea se opri, gemând, privind-o cu ochii goi, chinuiți. Se pe un picior pe altul ca o mâță pe ceva fierbinte. Ea atunci întinse mâna și-l apucă de umăr și lântoase, iar el ascultător se duse înapoi pe coridor și din nou în odaie, gemând. Chiar două două dată de două ori cu mătura, până văzut din nou fumul pe fereastră. De data asta animeriu ușa coridorului imediat, dar cu toate astea nu se apropie de ea. În schimb se opri o clipă privind la mătura din mână, scheunând, apoi la patul întins frumos, pe care tocmai îl făcuse, și se opri din schieunat și se duse la pat și dădu cuvertura deoparte și așeză mătura cu capul pe penă ca un obraz și o acoperi frumos cu cuvertura, păturind-o în jurul măturii cu paradoxala la lui dibăcie și repeziciune dezordonată și ieși din odaie. Acum nu mai făcea zgomot. Nu umbla în vârful picioarelor și cu toate astea străbătu coridorul într-o surprinzătoare liniște și grabă. Ajunsese la scară și începuse să coboare înainte ca Mrs. Little John să fi putut ieși din cealaltă odaie. La început, acum trei ani, nu voia să încerce să coboare. O urcase singur. Nimeni n-a știut vreodată dacă o urcase cu picioarele sau de-a de sau poate că o urcase fără să-și dea seama ce face. Își modifica poziția în altitudine, fără ca perceperea dâncimii, să funcționeze ca o compensare. Mrs. Little John se dusese la prăvălie. Cineva trecând prin fața casei îl auzise și când s-a întors a găsit în hol 5 șase oameni uitându-se în sus, cum se ținea încreștat de balustradă în capul scării, cu ochii închiși strânși, mugind. Tot se mai ținea încreștat de balustradă, trăgându-se înapoi și după aceea încercă să-l descreșteze și să-l facă să coboare. A rămas sus trei zile, timp în care ea i-a ducea de mâncare și lumea venea de la mile de părtare să-i zică, N-ai putut să-l dai încă jos?" până ce cu mângâieri și ademeniri era înduplecat să încerce și chiar și atunci au trebuit câteva minute și în timpul ăsta în holul de jos erau numai capete adunate să vadă cu mâna fermă, blândă, neînduplecată, vocea rece, severă, răbdătoare, îl trăgea pas cu pas în jos, oricât se încreștea el de barustradă mugind. O bucată de vreme după asta cădea ori de câte ori încerca să coboare, știa că o să cadă. Călca orbește în gol, plângând dinainte, parcă plonja, arostovolindu-se, Dându-se peste cap, izbindu-se, terorizat, nu atât de durere cât de stupare, ca să se pomenească în cele din urmă, zăcând pe dușumea în holul de jos, urlând, cu ochii de nenorocit, privind înfricoșat la nimic și nevenindu-i să creadă. Dar în cele din urmă învățase să o biruie. Acum, înainte de a coborâ, încetinise doar puțin pasul, nu chiar încrezător, de nici speriat și călcă pe ceea ce la fiecare treaptă succesivă nu era chiar spațiu. Era aproape nimic, dar cu fiecare clipă care trecea, parcă tot începea să fie ceva și trecum în goană prin holul de jos și prin curtea din dos, unde s-a oprit din nou și început să se legene dintr-o parte între alta și să geamă, fața lui ca un vid plină acum de stupoare năucă, pentru că nu mai putea vedea fumul de aici. Și acum tot ce-și amintea era dealul solitar, în zori, de pe care va cobori în ceața malului Gârlei să aștepte și acum nu era bine, pentru că sta în soare vizibil. El, pământul, copacii, casa... Gata condurați și precizați în vizibilitate. Nici o besnă prin care și de care să fugă, și asta ce era, nu era bine. Nu se potrivea. Așa că se opri dezorientat, gemând, legându-se într-o parte și în alta o vreme, apoi o porni din nou, străbătând curtea spre poartă. Învățese să o deschidă și pasta. Întoase zăvorul și poarta dispărut dintre cei doi stâpi. Trecu printre ei și după o clipă găsi poarta, dată de o parte în balamale, lipită de gat și o închise, și puse zăvorul, și trecu în curtea mare bătută de soare gemânt și intră pe poarta grajdului. Din cauza pupilelor contractate la soare la început, nu văzut nimic. De altfel, totdeauna era întuneric când intra în graj să se ducă să se culce, așa că încetă îndată gemetele și se duse drept la ușa magaziei de hamuri, cu adevărat siguranță în mișcare acum, apucând ușorii cu amândouă mâinile și ridică piciorul la treaptă, celălalt picior, cu care de obicei pipăia în jos, fiind acum pe pământ, și ieși de din tenebre în vizibilitate, în vizibilitatea vârteși, superb și mut din jurul lui, dumnei din nou, ființă intactă și concretă în mijlocul ei, gata alergând spre coama dealului, de unde va coborî spre la gâlei să se întindă și să o aștepte, străbătând curtea și apoi maidanul împrejmuit cu sârmă ghimpată. Salopeta îi se agăță în sârmă, dar se smulse fără să scoată niciun sunet, ieșind în drum alergând, șoldurile lui grase femeiești fecându-se, cu fața și ochii preocupați și alarmați. Când ajunse pe deal, la trei mile de acolo, tot mai alerga. Când lăsă drumul și-o spre și văzut fumul dincolo de gârlă, scoase iarăși un sunet gros și înspemântat și coborâ în goană povârnișul prin iarba acum uscată, în care stătuse întins în zorchi la gârlă, lângă vad. Nu șovăii. Alergă cu capul înainte de pe deal în apa încrețită. Continuând să alerge, chiar după ce început să se împiedice, să cadă cu fața în jos, în gârlă, acoperit cu totul, și apoi ridicându-se, apa și roind de pe el, în gârla până la genunchi, mugind. Ridică un picior deasupra apei și început să alerge din nou. De data asta, cum căzu, era pe pământ uscat. Se ridică în patru lave și se puse pe picioare și început din nou să alerge, cu salopeta numai apă, peste pășune, în sus pe dealul celălalt, pe-a cărui creastă se ridica nelegănat de vânt vărul de fum, o gamă de culori de la albastru la movul delicat al liliacului și apoi la aramă, sub soarele meridional. Cu o milă în urma lui, lăsase șesul de aluviuni gras și întins și pătrunsese între coline. O regiune care topografic era ecoul albastru, stins, agonizând, al munților alăgeni, fostă pe vremuri a indienilor Cicasou, dar după indieni se defișase peste tot unde era cultivabilă și după războiul civil fusese uitată, afară doate unele mici fierestre ambulante, dispărute și ele acum, așezările lor însemnate doar de movile de rumeguș putrezit, care nu erau numai pietrele lor funerare, ci și mormintele lăcomiii nesocotite a unui popor. Acum era o regiune de pini și stejari piperniciți, ridicați din lăstăriși, după ce fusese tăiați odată, printre care fărea în voie cornul până îl tăiau și pe el să facă fusuri pentru bumbac, iar pe fostele ogoare nu se mai vedea nici urmă de brazdă, mâncate și prăpădite de 40 de ani de ploi și ger și așiță, de ajunsese un podiș năpădit de o vegetație exuberantă, de rogoz și mărăcini, fericirea iepurilor și a preperițelor, Râpe și surpături striate, alb și roșu, de straturile alternante de argilă și nisip. Către unul din platourile astea alerga el acum, călcând în cenușe, fără să-și dea seama, pentru că și pământul se vreme să se răcească, călcând printre cocenii înnegriți ai rogozului de anul trecut, cu insule mici, pete din verdeața incombustibilă a anului ăstuia și băbocii presniți ai părăluțelor mititele alb-albastre și de aici pe creastă pe platou. Fumul se întindea ca un zid în fața lui, dincolo de care auzea răgetul neîntrerupt al vacii. Alerga prin fum spre glasul ei. Pământul era acum fierbinte sub soare. Începu să le salte repede, odată chiar urlă. Gros, uruit, după care, parcă drept răspuns, fumul, mediul înconjurător însuși, urlă la el. S-auzea de peste tot, de deasupra, de de desubt, făcându-și drum spre el ca printr-o pâlnie. Auzi copite și când se opri, ținându-și răsuflarea, a calul, materializându-se furios din fum, monstruos și diform, cu priviri rătăcite, cu coama în vânt, năvălim asupra lui. Urlă și el. O clipă urlală fiecare, unul în fața celuilalt, cu ochii rătăciți, cu dinții galbeni, cu gâtlejul aprins de un triumf nesățios, voios. Apoi se plecă și sări într-o parte, urmându-și drumul, fără să se oprească, vântul, mirosul violent de fiară, suflându i în păr și în haine. Pierise din nou alerga spre glasul vacii. Când auzi iar calul în spatele său, nici nu se uită îndărăt măcar. Nu-mi țipă din nou măcar. Dar alerga, alerga într pe când pământul, fumul, se umpleau din nou, bubuiau de loviturile tarhi de copită și din nou, insuportabila voce, țipă la el, deci capul cu amândouă brațele și căzul lat jos în timp ce vântul, mirosul de fiară, suflă din nou peste el, când calul înnebunit sări peste corpul său, întins pe burtă, și pieri iar. Se ridică din nou pe picioare și alergă. Vaca era acum destul de aproape și văzu focul, un fir plăcând trandafiriu între el și locul de unde venea glasul vacii. Acum, de câte ori piciorul îi atingea pământul, scotea un țipăt scurt, ca o exclamație, încercând să-și tragă piciorul înapoi, înainte de a-și fi lăsat greutatea pe el, întorcându-se apoi imediat speriat la celălalt picior, de care uitase pentru moment, așa că acum nu înaintea deloc, se mișca doar pe loc, parcă dansa, când auzi din nou calul venind spre el. Urlă! Glasului și al calului erau acum un singur glas, sălbatic, furios, fără speranță. o bughi în foc, prin foc și răzbi în aer, în soare, din nou la vizibilitate, flăcările despărțite sugându-se înapoi în urma lui, ca o haină zdrențuită. Vaca sta la marginea unei râpe, la vreo zece pași de el, cu fața la foc, cu capul plecat, mugind. A avut timp doar să ajungă la ea și să se întoarcă, să o apere cu trupul lui, cu brațele în jurul capului, când calul turbat, năvăli din fum, aruncându-se asupra lor. Nici măcar nu se-a bătut din drum. Se zvâldia aproape fără să-și ia elan, dintr-un salt. Dinții, ochii rătăciți, botul roșu, adânc, se aprecau spre el, învârteși încremenit al coamei și moțului, Animalul întreg flutind deasupra lui con cetinală monstruoasă. Văzduhul era plin de aripi furibunde și de cele patru se ale copitelor potcovite, când, urlând într-una, calul dispăru peste buza râpei, absorbind întâi vaca și apoi și penerod, ca și cum trecerea lui ar fi produs un vid violent. Pământul perpendicular acum zbura în sus și vidul se căsca fără măcar asigurarea factice a treptelor. Nu scoase niciun sunet când se prăvăliră toți trei pe panta sfărâmicioasă, în fundul căreia calul căzu picioare și-și continuă galopul un șanț fără să se oprească, iar el nimerind de desubtul vacii care se zbătea și mugea, primind descărcarea violentă a intestinelor ei contractate de frică. Sus, deasupra malului, ultima flacă răzdrânțuită se prelingea peste buza rupei, fruturând și dispărând, cârlionțată în pata neclintită de vânt a fumului, părind pe cerul însorit. La început nu putu face absolut nimic cu ea. Vaca se ridicase de jos, sta în fața lui Mugint cu capul plecat. Când încercă să se apropie, ea se răsuci în loc și fugi spre panta micioasă a râpei, cățărându-se cu desperare în nisipul mincinos alunecător, vrând parcă, într-un paroxism orb al rușinii, să fugă nu numai de el, ci de însăși imaginea intimității ei ultragiate, în care fusese prinsă deodată din beznă, fără avertisment și trădată și jignită de propria ei moștenire biologică perfidă, el din nou după ea, încercând să-i spună că această violare brutală a și ei feciorelnice nu era rușinoasă, pentru că era însuși eternul lanț de fier al structurii iubirii. Dar ea nu voia să audă. Continua să se cățăre pe panda care se năruia, până ce el, în cele din urmă, îi puse umărul în coapsă și o împinse în sus. Străduindu-se împreună, urcarea cam un metru de râpă, Nisipul cedând și alunecând sub picioarele lor, până ce șefii elanul și puterea și încleștați la oaltă și nemișcați, se pomeniră din nou în fundul șanțului, în înfundați până la greznă, în masa de nisip ca două efigii pe o glută. Din nou, cu umărul în coapsa ei, se repeziră în susul povârnișului un metru sau cam atât, până ce solul perfid cedă cu totul. El îi vorbi rugător, făcură un efort suprem, dar din nou pământul zbură în sus. Temelia lor, nisipul și toate celea, li se smuci violent de sub picioare, repezindu-se în sus, în celul palid, ușor murdărit de fum încă, și din nou se pomeniră unul peste altul, zbătându-se în fundul râpei, el și de data asta de sub, până ce răgând și neîncetând o clipă să dea din picioare ca o nebună, vaca izbutit să se ridice și-o lua la fugă de-a lungul râpei, cum făcuse și calul, dispărând încă înainte ca el să se fi putut scula să se ia după ea. Râpa ajungea la gârlă. Aproape imediat fu din nou în pâneață, deși s-ar putea ca el să nu-și fi dat seama nevăzând decât vaca în fața lui galopând. S-ar fi putut ca în primul moment să nu fie recunoscut nici vadul imediat, nici chiar atunci când vaca, încetinind, intră în apă și se opri și bău și el o ajuns alergând, încetinind și el, gemând rugător, dar nu zgomotos, să nu o pună din nou pe fugă. Așa că se apropie de mal ținându-și gura, ridicându-și picioarele în sus și punându-și-le apoi jos în același loc, cu fața aprinsă și arsă și rugătoare și încordată. Dar ea nu se mișcă și în cele din urmă intră în apă, pe apă, uitând din nou că nu o să-l țină, că o să cedeze sub greutatea lui, țipând din nou, nu atât de uimire, cât de spaimă că o să o sperie pe ea, și acum înaintea din nou, pe fundul solid și primitor, și-o atinse. Ea nici măcar nu se opri din băut. Mâna lui stătuă o secundă-două pe coastele ei, când își ridică botul picurând și întoarse capul spre el, din nou feciorelnică și gânditoare și nerușinată. Acolo i-a găsit Houston. Venea prin fâneață călare, pe deșelate, în galop, cu câinele după el și zări silueta alătăreață gemuită în spatele vacii, spălându-i stângați picioarele cu o ruptă de salcie. A pățit ceva? strigă el, poruncindu-i calului să o lase mai încet, mai ales ca nici căpăstru n-avea măcar. Ho, ho, ei, ho, stai dracului acum! De ce, doamne, iată, mă n-ai încercat să prins calul? strigă el. – Puteți să-și fi rupt? Atunci celălalt, gemuit în apă, își întoase fața arsă și Houston îl recunoscu. Începu să înjure, stăpânind calul cu mâna în coamă, zvârmându-și un picior pe deasupra și lăsându-se să alunece la pământ, încă înainte de a fi apucat calul să se oprească, înjurând cu o exasperare stăpânită, care nu era nici mânie, nici furie. Ajunse la gârlă cu câinele după el și se plecă și apucă o cracă uscată, Rămasă de pe urma apelor mari din iarna trecută și Lovi sălbatic vaca și-aruncă după ea capătul rupt, pe când sărea din loc, urcând dealul. Șterge-o!" răgnii Hustân. Șterge-o acasă, curbă blestemată." Vaca alergă câțiva pași și apoi se opri și începu să pască. du a acasă!" îi zise Hustân câinelui. Fără să se miște din loc, doar ridicându-și capul, Câinele lătră dată. Vaca își nuci capul în sus și porni din nou un trap iar el în gârlă scoase iarăși un sunet slab și gutural, ridicându-se când văzut câinele că se ridică. Dar câinele nici nu trecu gârla, nici nu se grăbea măcar. Doar l-o l -o pe lângă mal până ce ajunse în dreptul vacii și lătră iar, odată cu dispreț, pe remtoriu. De data asta, vaca porni în galop, trecu gârla îndărăț spre casă, câinele urmând-o pe malul cestelat. Nu se mai vedeau. Câinele mai lătră de două ori la intervale câte o singură dată, parcă ar fi strigat la ea, buh de câte ori vaca se pregătea să se oprească. El rămase în apă gemând. Acum chiar că mugea, nu tare, doar stupefiat. Când venise Houston cu câinele, el se uitase în jur la început la câine. Gula îi se deschisese să plângă atunci. Dar în loc de lacrimi, apărut pe fața lui o expresie aproape inteligentă, o imbecilitatea lui smintită, care dispăru când Huston început să înjure, dispărut și se transformă în uluială, în stupoare, și totul lui, și păgubos, arăta și acum în apă gemânt, în timp ce Houston de pe mal se uita la salopeta lui împuțită pe tot pieptul, cu expresia aceea de exasperare buimacă, zicând, Iisuse cristoase, Iisuse cristoase, vin un coa, ieși afară de acolo!" și gesticula ca un sălbatic. Dar celălalt nu se cântea, gemea întorcându-și privirea pe gârlă în sus, pe unde dispăruse vaca. Până ce Houston veni la marginea apei și îl prinse de salopetei și îl trase brutal din apă afară și încretindu-și nasul violent și înjurând într-una, îi desfăcut pretelele și-i smulse salopeta în jos pe șolduri. Scoate picioarele afară, îi zise Houston, dar el nu se mișcă până ce Houston nu-l smulcea afară din ea și rămase împlăticindu-se în cămașe și altceva nimic, gemând încet, cu toate că atunci când Houston apucă salopeta cu două degete de o și o aruncă în gâlă, el țipă din nou, o singură dată, răgușit, jalnic, nu tare. Hai," făcu Houston, spalo! și făcut gesturi violente, simulând spălatul. Dar celălalt doar se uita la Houston gemând. Până ce Houston găsi un alt braț și îl răsuce în salopetă, și-o și-o tăpări prin apă cu putere, înjurând într-una și-o scoase afară tot cu bățul și-o flecă cu fața de iarbă. Nați-o!" zise. Și acum ștergi-o! Acasă! Acasă!" răcnii el. Acolo o să rămâi! s în și în pace!" Se-au oprise din gemut ca să se uite la Houston. Acum a început din nou să geamă, în timp ce Houston se uita aiurit și înnebunit de exasperare. Băgă mâna în buzunar și scoase un pumn de gologani și alese o piesă de o jumătate de dolar și o puse în buzunarul pe mășii, și încheie nasturile clapei și se întoase la cal, vorbindu-i până ce la atinse, până ce la pucă de coamă și sări în spinare. Se opise din gemut acum, doar se uită acum tot fără să lase impresia că își ia vânt, că atunci când plutise peste el și peste vacă, la marginea râpei cu un ceas mai înainte, calul făcuse cercuri strânse, stăpânit de mâna lui Fustân, sări ghâla, dintr-o dată galopând, și dus a fost. Atunci, începu iarăși să geamă. Rămase o vreme locului gemând, privind la buzunarul cămășii pe care îl încheia Sefiul stân, cu mâna la el. Apoi privi la salopeta audă și răsuțită jos lângă el. După o vreme se aplecă și o apucă. era întors era dos. Încercă cu răbdare o bucată de vreme să-l întoarcă pe față gemând. Apoi, la un moment dat, cracul era pe față și se îmbrăcă și prinse bretelele și se duse la gârlă și o cu grijă, ridicând piciorul la fiecare pas, parcă ar fi urcat o treaptă, și ieși pe mal și se întoase la locul unde de trei luni de zile stătea lungit în fiecare dimineață în zori, așteptând-o. Era același loc. De fiecare dată venea exact în același punct ca un piston în capul cilindrului și o vreme rămase locul locului bârbâind, cu mâna la buzunarul încheiat, gemând. Apoi urcă dealul. Piteolele lui recunoscură din nou țărâna drumului, deși poate ca nu-și dădea seama, se prea poate să fi fost numai instinctul funcționând, în deznădejdea deposedării lui, care s-ar fi mânat înapoi spre casa de unde plecase în dimineața aceea, pentru că, stăbătând prima milă, se mai opri de două ori și bâșbâi la buzunarul încheiat. Era evident că nu încerca să deschidă buzunarul, ceea ce nici n-ar fi fost în stare să facă, pentru că, de fapt, avea banul în mână, se uita la el gemea. Stătea pe un podeț de scânduri, peste un șanț îngust, puțin adânc, plin de buruieni. Nu făcut nicio mișcare greșită de niciun fel. Stă perfect liniștit în momentul acela și cu toate astea deodată palma lui Banul goală. Banul răsună înfundat odată pe scândurile pline de praf și poate că și sclipi odată, apoi dispăru, deși cine știe ce mișcare infinitezimală și convulsivă de supremă repudiere ar fi putut să se fi produs și impulsul ei să se fi stins, să fi pierit cu mișcarea odată. Pentru că el nu mai gemu, cum sta privindu-și palma goală cu o stupoare liniștită, întorcând palma să se uite pe dosul ei, ridicând chiar și deschizând și cealaltă palmă să se uite în ea. Apoi, a fost un efort aproape fizic, ca o naștere, făcut legătura între două idei, progresând retrospectiv în timp și recuperă o imagine printr-o retrogresiune logică și bâjbâi din nou la buzunarul măși, uitându-se în el, Deși nu mai e o clipă, ca și cum în realitate, nici nu s-ar fi așteptat să găsească banul acolo, cu toate că, fără îndoială, numai instinctul pur l-a făcut să privească în jos la scândurile pline de praf pe care se afla. Și nu mai gemea, nu scotea niciun sunet. Doar stătea acolo privind la scânduri, ridicându-și picioarele pe rând. Și când călcă de pe podeț în șanț, căzu. Nu s-ar fi putut spune dacă intenționat călcase în afară sau dacă într-adevăr căzuse, cu toate că fără îndoială era o continuare a instinctului, conștiința permanentă ereditară a gravității, care îl îndemnase să se uită după bani sub podeți, dacă după el se uita, când lăsat pe vine, în buruieni, clătina din capușurel, fără să scoată totuși niciun sunet. De atunci încolo nu mai scoase niciun fel de sunet. Stătu o vreme pe vine, smulgând buruieni, și acum, chiar și paradoxala lui dexteritate, îi dispăruse din mișcări, Chiar și dexteritatea care altădată îi făcea mâinile să lucreze parcă fără știrea lui. Dacă l-ai fi observat, ai fi zis că nici nu vrea să găsească banul. Și apoi ai fi zis, ți-ai fi dat seama că n-a de gând să-l găsească. Apoi, când după o vreme a apărut pe Dumocăruță și trecu podul și omul îi vorbi, când ridică fața, ea nu era inexpresivă, era impenetrabilă și profund, calmă. Când omul îi rosti numele, nici nu îi răspunse măcar cu acel unic sunet pe care îl știa sau în orice caz, care îi se știa și pe care îl scotea, ori de câte ori îi vorbea cineva. Nu se mișcă decât după ce căruța nu se mai văzu, deși nu se uita după ea. Apoi se ridică și urcă din nou în drum. Începuse să alerge, înapoi, în direcția din care tocmai venise, călcând pe propriile sale urme în praful încins al drumului, în amiaza de mai, înapoi spre locul de unde va lăsa drumul, ca să urce creasta și străbătu din nou panta și alergă coborând dincolo spre gârlă. Trecut de locul unde ar fi lungit, în iarba umedă în fiecare dimineață în zori, fără să se uite măcar la el și o apucă pe gârlă în sus alergând. Era ceasul două după masă, sâmbătă. Nu ar fi putut să știe că la această oră și în această zi, Houston, văduf, fără copii, care trăia singur cu câinele și cu un bucătar negu, care să gătească pentru amândoi, ședea pe galerie la Varner, la Păvărie, la trei mine departe de acolo. N-ar fi putut să-i treacă prin minte că s-ar putea ca Houston să nu fie acasă. Bineînțeles că nici nu se oprit să afle. Intrând în curte alergând, se duse drept la ușa grajdului închisă. Alături, într-un cui, era agățată o clanță. Poate că doar din întâmplare a pus mâna pe clanță, bâșbâind pe lângă broască. Dar pe că puse mâna cum trebuie, cum văzuse că se face. În după masa aceea, la șase, erau la cinci mile departe. Nu știa că e atât de departe. Nu avea importanță. Nu exista distanță nici în spațiu, nici în geografie, nici prelungire în timp în care să încapă distanță, nici oboseală musculară care să stabilească făptuirea. Se mișcau nu spre o destinație în spațiu, ci spre o destinație în timp, spre încununarea definitivă a serii în care dimineața și după masa fac una. Mâna de de mai remodelează pe amândouă, nu într-un imediat, într-un curând, ci în clipa prezentă așa cum îi făcea față, rezistând încordat funiei care îl trăgea, Vorbindu-i și silind nei înduplecat, o în timp ce ea se trăgea în dărăt, scuturându-și capul să scape de frânghie și răgând. De jumătate de ceas tot asta făcea, a tras în spre șură de ugerul prin care o supăra. Dar el o ținea, slăbind funia puțin câte puțin, până ce o atințe cu mâna cealaltă, întâi pe cap, apoi pe grumaz, vorbindu-i până ce rezistența ei se priză, și porni iar din loc. Erau întredearuri acum, prin trepin. Cu toate că vântul de după masă încetase, Restele acoperite mai scotea un murmur necontenit în înaltul senin al văzduhului. Trunchiurile și frunzișul bogat erau harpele și coadele după amiezii. Umbra striată și mișcătoare a amurgului se pleca încetat deasupra lor, pe când treceau de greastă și coborau în cupa de azur a serii, în puțul fără vânt al nopții. Parta de gratii a sfințitului se închise în urma lor. La început i-a avut deloc să lase să atingă ugerul. L-a și lovit odată, dar numai pentru că mâinile lui erau necunoscute și neîndemânatice. Apoi laptele început să curgă cald, printre degete, pe mâinile lui și pe punghi, cu un ușor când ajungea pe pământ. Era lună plină. Cu fiecare noapte descreștea înspre apus. Alături de ea, în fiecare dimineață în zori, luceafărul ardea cu o strălucire vie sorocului până în noapte și el simțea după miros clipa deșteptării ei cum se ridica un cu picioarele din dărăt, Ieșind de-andăratelea din beznă, subțin și împăștiind din culcușul somnului mirosul de lapte. Atunci se scula și el și lega capul funiei de o cracă plecată și moale și căuta coșul și-l găsea după mirosul nutrețului din nata trecută și pleca. De la marginea pădurii se uita înapoi. Tot nu vedea, dar o auzea. Era ca și cum ar fi văzut-o, respirația caldă vizibilă, printre rădăcinile de ierburi smulse, aburea la caldea laptelui care se cerea mult formă concretă în mijlocul unui pământ inconștient și abstract. Șura era la mai puțin de o jumătate de milă de acolo. Curând se profilă clar, pătrată, pe criptograma de pergament a celului. Câinele ieși înainte la gard, nu lătă, adulmecă pe undeva, prin prevedere și sunet, fără să intre de-a de nici în una, nici în cealaltă. În prima lumină se repezise la el, lătrând furios. Atunci se oprise. Poate că-și amintise de celălalt câine, de la cinci de acolo, dar nu mai e o clipă, ca și după succes, așa e cu izbânda ce acoperă cu mireasma ei putoarea, trădând toate înfrângerile trecute. Așa că acum câinele venea la el gudurându-se, invizibil și inconsistent, pe lângă picioarele lui și limba caldă, umedă, moale, făcându-l să-și descopere în besnă, propria sa mână bălângărindu-se. În densitatea amoniacală a grajdului, plină de de deșteptării matinale a și avitelor, el nici măcar senzația spațiului nu avea. Dar nu ezită. Găsi ușa magaziei de grăunțe și intră. Mâna lui oarbă știa și-și amintea și găsi lada. Puse coșul jos și început să-l umple repede, fără să se oprească, resipind jumătate din ce putea cuprinde în pumn, ca și în cele două dimineți precedente, făcându-se astfel, între lada și coș, agentul propriei sale trădări. Când se ridică și întoarse fața spre ușe, au putut vedea cenușie, mai deschisă cu un ton, și totuși, paradoxal, nu mai luminoasă, ca și cum cineva ar fi pus, cât se întors cu spatele, un dreptunghi de sticlă opacă între el și ea, ca să turbure și mai mult în tunericul. Și acum își dădu seama și de păsări. Zgomotele vitelor erau mai puternici acum, continue. Poate vedea cu adevărat câinele în ușa grajului, așteptându-l, și își dădu seama că trebuie să se grăbească, pentru că știa că în curând va veni cineva să dea nutreți la vite și să le mulgă. Așa pe și din magazie, oprindu-se o clipă nușe, înainte de a coborâ, ca și cum ar fi tras cu urechea, respirând hoarea milosul vacilor și al iepelor, ca un amant satisfăcut într-o daie plină de femei, parcă el ar fi fost cuceritorul îmbătat de atâta carne anonimă indistintă, de femelă în stare de iubit, de pe toată fața pământului femel. Împreună cu câinele, traversând curtea, în negativul spărăcit al zorilor, în cacofonia gălăgeoasă a păsărilor. Putea să vadă gadul acum, unde pâinele avea să lase singur. Trecu peste gât, grăbindu-se, ținând stângaci coșul înaintea lui, cu amândouă mâinile, lăsând în iarba udă, o urmă întunecată precisă. Observa acum repetarea a ceea ce descoperise pentru prima dată, acum trei zile. Căzorile nu cad pe pământ din cer, ci ies din pământ ca un suspin. Sub baldachinul împletit din rădăcinile oarbe lucioase ca smalțul, ale ierburilor, și din rădăcinile arborilor, negre în bezna neagră, oarbă, anămolului și a putega lui Zemos al timpurilor, hrană permanentă anonimă alăcomiei nesățioase veșnic treze a viermilor, și amestec inexplicabil de oase celebre. Elena din troia și ninfele și episcopii, sfărăind cu mitra pe cap, și mântuitorii și victimele și regii, zorile se trezesc sorbite în sus, spre suprafață, făcându-și drum prin enumeratele canale capilare. Întâi rădăcina, apoi lăstar după lăstar și din vârfurile lor picurătoare, se ridică parcă ar fi apuri și se împrăștie și păstrează pământul încremenit în somn, cu a adormit al gâzelor. Apoi, tot mai sus năzuind, se târăie pe scoarța zgunțuloasă, deodată împrăștiindu-se într-o risipire grăbită, melodioasă, din gâtlăjuri în aripate și scânteietoare, năvăresc în sus și umplu negru al nopții cu tunete de galben narcis. De desubt, de departe, emisfera diafană se întinde însoțită de cranicul cocoș și cocina, cotețul și grajdul salută ziua. Giruietele de pe clopotnițe se învârt după vântul de sud-vest și o gata de arat, rămase de la asfințit, împreunate cu plugul, cu un plug văduvit de cal, sar în lumină înjumătățite de brazdă, ca adormită și aproape sătură. Apoi însuși soarele, într-o jumătate de milă, îl ajunge din urmă. Mugetul mut de aramă prinde iarba muiată în strochi și aruncă departe înaintea lui umbrai culcate pe burtă pe care în zadar încearcă să calge. Pământul îi oglindește străvechea lui frustrare constantă. Îi o profilează pe ultima colină, nemișcată, planează în vid până ce trece el însuși pe treastă și atunci ea zvârlă o punte nevăzută peste ultimul reflex al nopții și tot precedându-l sare din nou în lumină peste vâlceaua mâștinoasă și ajunge în câng, Scurtându-se pe zidul de frunze ce se apropie, capul, umerii, șoldurile și pe urmă picioarele alergând, până ce în fine o unică clipă întreg șovăitor ca să înceapă să alerge în pădure prin pădure. Era acolo unde o lăsase legată, rumegând. În globii enormi, umesi fără pupile, el se văzu într-o dublă miniatură oglindit în impenetrabila detașare de cele ale spiritului o detașare cu care ar fi putut privi și Iunona și se vedea contemplând cele pe care le vedeau cei ce se uitau la Iunona. Puse coșul în fața ei, ea a început să mănânce. Ligărirea jucăușe și necontenită a frunzelor făcea din ea o aparență tot atât de imaginară ca și negativul lungit pe burtă al umbrei lui Darinauri, după care alergase. Dar nici asta nu era așa. În labirintul mișcător de umbre, o unică pată bălaie enunță și confirmă atât greutatea cât și masa. Contactul unui lat de palmă o modera concret și integral, din infinitul speranței. Se lăsă pe vine și început o mulgă. Mâncare din coșa amândoi. El mai mânca se nutreț și înainte. Păstrăi și făină de ovăz și babe de porumb și nutreț de siloz și zoaie pentru porci, niciodată mult deodată, dar mai mult sau mai puțin întotdeauna cât era treaz, cum nu mănâncă mult nici păsările, nici chiar din farfuria plină pe care Mrs. Little John i-o punea dinainte pentru el, goalind o mai puțin de jumătate, și apoi după un ceas mântând altceva, orice altceva, lucruri pe care un lung și obositor șir de criterii și prejudecăți îi învățase pe semenii lui în toată firea să le numească gunoaie, nici plăcându-i, nici displacându i gustul oricărui lucru, afară doar de al unor anumite feluri de pământ, sau de alvarului varului din tencuială, sau al cernelei dizolvate în ziarele morfăite în gură, și nici usturimea acidului formic din furnici, făcând doar o singură discriminare. Era erbivor și chiar viața pe care o mănâncă era viață de plante. Apoi Heiro nu se golise. Mai era în el pe apa pe exact jumătate din utrețul pus la început, dar îl lu îl de sub botul legănat, cerume mega înainte, smulse, culmea mirării și l-a de o creacă, că pe de acum. Învățase cei succesul și apoi învățase precauția și tăinuirea și cum să fure și chiar cumpătarea învățase. Și doar pofta și răcomia și setea de sânge și conștiința morală, care să-l țină tras noaptea, mai avea de învățat. Întâi se duseră la izvor. Îl găsise din prima zi, un firicel noroios de umezeală, într-un pâlc de arini și de fagi, ferit de soare, strecurându-se fără nicio mișcare printre alte rădăcini neînsorite de arini și de sălcii. Îl curățase și săpase albia, care acum, de câte ori se făcea zi, era plină și limpede și frunză de frunză se repeta ania, până ce se plecau și întrerupeau verziile imagini cu propriile lor fețe, bând, spărgând oglindirea, fiecare față sfărâmându-și imaginea cu care se împreuna și se contopea. Apoi se ridică și apucă funia și porniră prin vârceaua măștinoasă spre pădure și intrară. Zorile trecuseră. Acum era zi de-a binerea. Soarele era sus, departe pe cer. Văzduhul era încă plin de glasul păsărilor, dar cântul lor nu mai era corul acela misterios de strofe și antistrofe, înălțându-se vertical printre altarele înfrunzite și paralel cu pământul, zeblând aerul lateral printr-un prozaic și agitat acompaniament la prozaicele trebuși ale căutatului mâncării. Fungere săgetând încetat, colorate, electrice, printre pinii cu vârful secoase, murmurând sec, necontenit, în vântul în plină zi. Acum lăsă funia male. De acum încolo vor merge cum mergea și ziua către seară, nu mai repede. Aveau aceeași țintă, asfințitul. Îl urmăreau cum îl urmărește și soarele și în limitele unui aceluiași imobil orizont. Călcau la fel cu soarele ardător și nepăsător, ei înșiși nepăsători și fără ardoare, Printre umbrele copacilor crescând fără încetare, roata din țară, îngrenată de soare, ce învârtea vigoros, fără grabă, axul pe care înfip pământul, urcându l din cavernele întunericului, prin zori și răsărit și dimineață, mai departe, către și în cele din urmă în calmul, în depresiunea încetinitoare a amiezii, în încremenirea apelor mari domolite, în nemișcarea crestelor și în coloana de lumină. Ghirlanda unică, înmănânchind într-o cunună pe toți serafimii izgoniți și nemântuiți. Soarele era o coloană galbenă perpendiculară. El o ținea în spinare când se pleca să culeagă cu gesturile dezordonate, greoaie, reticente, ale șoldurilor și genunchilor, întâi un braț de iarbă grasă, apoi unul de flori. Erau margarete sălbatice, strălucitoare și țipătoare, risipite ca un foc de artificii, de începutul îmbelșugat de vară. Uneori, mâna lui stânga și neascultătoare nu rupea tulpina, doar aluneca de-a lungul tijei evazive și numai capul florii îl smulgea, risipindu i petalele violate. Dar când să ajungă în umbra amiezii ferite de vânt, acolo unde era ea, a strâns destul, mai mult decât destul, dar de fi cules numai două brațe și tot ar fi fost prea mult. Punea în fața ei iarba smulsă, apoi mâinile lui nedibace scoteau la iveală neizbutita ghirlandă. În gestul încununării, ea se desfăcea ploaie de flori pe păvârmișul frunții și al botului rumegând, nutrețul și florile devenind o inepirizabilă rumegare, iar de ritmul lateral al fălcilor a cea din urmă floare. după amiaza aceea aproase, începuse pe neașteptate și nu dură mult, privi o bucată de vreme și nu se sperie, cum cădea zburdamică la întâmplare nehotărâtă, până când în cele din urmă -o proporții se concentră, căzând în fâșii înguste neperpendiculare, în două-trei locuri deodată, pe aproape de orizont, ca niște diafane cordoane umbilicale, atârnând din pântecoșii cumuluiși, oile îmborțoșate de soare ale verii, păscând de-a lungul vântului de sud-vest. Era ca și cum praia într-adevăr pe ei doi ar fi căutat, adulmecându-i pe unde se așezaseră la umbră, găsindu-i în cele din urmă într-o explozie orbitoare de furie neînduplecată. Vântul sfărăind printre pin se potoli. Apoi, după ce căzuse cu încetul de tot, vid absolut, își strânse puterile Și coaja lățoasă a pământului Se zburli de puterea lui Ca o coamă de apă sub armă searul, În două picioare deslânțuit Scurta fecundare furibundă Încă în deslânțuire Însămânțarea ca un fulger de strălucire Și bubuit și furie și apoi nimic pierit Și după aceea veni ploaia adevărată Dintr-un cer care parcă singur se rupea Sub povala-i mult prea rotnică, Clocot lateral căzând dement Peste frunze descoperite Nu stropi, ci ace violente de gheață care păreau nu că încearcă să cadă iar, imune la gravitație, nepământene, căutau doar să se țină pe picioare în drumul vântului, care le generase și care le pătase, biciuindu l cu lovituri ușoare, sticloase, în păr, pe cămașe, pe fața ridicată în sus, fiecare scurtă lance plină de promisiunea strălucită a încetării iminente, ca lacrimile luminoase, trecătoare, nesărate de fată, pentru o flare pierdută. Apoi, gata și cu asta, se spulberase spre nord, spre est, dincolo de arcul cromatic al propriului său al imaterial, lăsând în urmă risipa de confetii a canabalului său să adune și să picure din frunză în frunză, din rămurică în rămurică și apoi din fir de iarbă în fir de iarbă, ca să se strângă în curăiașe minuscule șușotint, oglindiri repetate ale cerului, scripire cu scripire de aur și azul, prins în stropi picurați. În fine se isprăvise... Apucă iarăși funia și porniră, plecară de sub copac să se ducă mai departe, nu mergând mai repede decât înainte, dar pentru prima oară de când intraseră în pădure, mergeau cu un scop, pentru că se apropia amurgul. Cu toate că ploaia părea că n-a ținut mult, fusese în furia ei zgomotoasă și ilogică și inofensivă, ceva care oprise până și orarul rutinar imuabil al zilei, parcă ar fi fost o toamnă subită, inexplicabilă de copil, a cărei violență însăși este argumentul irefutabil împotriva prelungirii ei și îți lăsa oarecum impresia că a dat ceasul înainte. Era ud-learcă, salopeta și udă și rece de pe el, rebuturi amărâte, drojdia disprețuită a gloriei, o fără viață, neîrudită în niciun fel, cu umezeala însufletitoare a apei vii, care te duce și te ține totuși, chiar și în însuși noroiul ei, libertatea nețărmurită a văzduhului aurit pentru că același aer scribește în frunze și în ramuri și sferică minuscul, repetat la infinit, cosmosul integral și irizat, mergeau în măreție. Uniți de jurubița aurită a fumii de iarbă verde, mergeau unul după altul spre inefabila splendoare, mergeau de-a în soare. Călcau în lumina lui, urcau ultima creastă. Vor ajunge împreună, trecură creasta toți trei în aceeași clipă și coborâră în cavitatea serii care îi stinse. Amurgul grăbit îi șterse din amintirea noastră a zilei. Primari, în vasta obscuritate, inevitabil și ineluctabil, coborură orbește colina. Găsi coșul după miros și-l de pe cracă și îl puse dinainte. Ea își vârâ botul în coș, sufrându-și mirosul dulce al respirației, în mireasma dulcea a trețului, până ce nu-l mai putut distinge, dar la lapte lui apăsător și răbdător, cum îi curgea printre degete și peste degete, pe mâini, pe puni, cald și indivizibil, ca sângele divin al zeilor, tare, inepuizabil, dătător de viață eternă, înnoindu-se de la sine prin firea lucrurilor. Apoi lăsă coșul invizibil acolo unde îl putea găsi în zori și se duse la izvor. Vedea iarăși, din nou capul lui întrerupse, apoi înlocui, după ce bând o sfărâmă, imaginea sa răsturnată, băută, înnecată, estompată. Era fântâna zilelor, gura imobilă nesățioasă a pământului. Țina suspendată într-un senin paradox precipitarea zorilor, amiezii, apusului, ieri, azi, mâine, semințe de stele și hieroglife, trufașul trandafir alb muribund și progresiunea invincibilă și grăbită până la lenta încununare a extazului seesc al amiezii, apoi după amiaza și declinul până ce în fine și dimineața și amiaza și după amiaza de durândărât abandonară cerul și se târâră din frunză în frunză din cracă, ram și trunchi, coborând din lăstar în lăstar, în iarbă, târându-se tot mai jos, printre murmurile adormite ale gâzelor, până în clipa în care toată lumea, câtă mai rămăsese, se adună în jurul acestei guri, mute și tandre, într-o ultimă respirație stinsă. Se ridică. Vâlceaua mlăștinoasă era numai licurici, rătăcind fantasmagoric. Mai exista april solitar, luceafărul, dar în data pe constelațiile în mers, se prindeau și se îngrenau, și se roteau cu putere. Bălaie și ea, în această rămășiță de lumină adunată, vaca n-avea dimensiuni pe fondul de iarbă palidă adimensională, dar exista, era acolo, concretă în mijlocul pământului abstract. El umblă ușor pe acest pământ, se întoase, călcă ușor pe baldachinul fragil, inexplicabil, de somnolență subpământeană, Elena și episcopii, regii și serafimii zgoniți. Când ajunge la ea, o găsi pregătindu-se să se culce, lăsându-și întâi picioarele dinainte, apoi cele din dărât, în două etape distincte, jos, în declinul consumat al serii, cobărindu se în coibul somnului, în parfumul de mamele. Se culcară unul lângă altul.